xules musicals en Rafael Corubí. Avui, la música de Rosalia. Un disc diferent a aquest que avui us portem a terme amb algunes de les peces que l'inclou en luxe és el quart treball d'estudi de la cantant Rosalia, publicat el 7 de novembre de 2025 a través del canal The de Columbia Records. El primer treball discogràfic que publicava després del llançament de l'aclamat Motomami del 2022. Temaruga, de Després de llançar Matomami i fer-ne la gira, la Rosalia va actuar en una vintena de festivals a Amèrica i Europa entre el març i el juliol de l'any 2023. Aquell mateix mes de març va publicar l'EP RR en col·laboració amb el seu promès de les hores, en Raül Alejandro. Durant els mesos següents va publicar diverses col·laboracions addicionals amb artistes com Bjork, Elisa, La Carolina Durante o Ralph Fitchow, per exemple, també. La Rosalia es va esmentar per primera vegada aquest quart àlbum el 2024 amb una entrevista amb Hatch Noviti. En què afirmava que l'obla reflectia la seva evolució personal. Prisa, nunca t'entendes te que so tu sombra i éss. He demostrar que t téhe com a part de la promoció prèvia d'aquest àlbum, d'aquest luxe, el 2024 va disfressar-se per Halloween posant-se un CD al front en què es llegia R4, aludint el seu propi treball i homenatjant alhora l'àlbum i manejant el disc en de Magdalena Bay. Així mateix, a l'inici del 2025, va publicar Instagram una llista de propòsits anuals entre els quals hi havia llançat el nou disc. A l'abril, durant el festival Coachella, el text en Rosalia Summer es va projectar en un concert de Charlie i el màxim, durant la Met Gala, l'artista va insinuar que properament arribaria a la seva nova música. Va ser aleshores quan a l'octubre del 25 va publicar Substrac una partitura titulada Bird Gain", com la cèlebre discoteca de Berlín, i va compartir missatges a les xarxes socials en què feia referències simbòliques a la llum i a l'amor. Anunciant-sia dies més tard a través de tanques publicitàries a Madrid i a Nova York en què s'anunciava el seu nou material para però passar Finalment, el dia 20 d'octubre en Anunci Times, Square va confirmar que l'àlbum sortiria a la llum el 7 de novembre del 2025.. Un disc, el de Rosalia, que és un àlbum que explora temes lírics de mística femenina, transformació i transcendència. Les seves cançons s'inspirin tant en les relacions romàntiques de la mateixa Rosalia com la seva relació amb Déu. Una llista de cançons que està dividida en quatre moviments, amb lletres en 14 idiomes diferents. Els seus nadius, al català i també el castellà, al costat d'àrab, anglès, francès, alemà, abreu, italià, japonès, llatí, mandarí, portuguès, sicilià i ucranià. La seva Moltes cançons i amb un estil diferent però que conquerir les llistes internacionals amb d'èxits i a molts llocs en peces absolutament diferents i, i d'altres, diguem que no és un àlbum molt en radiofònica, però que el seu concepte val la pena. Rosalía Vila i Tovella, més coneguda pel nom artístic de Rosalía, va néixer Sant Esteve de Sars el 25 de setembre del 1992. Va començar a treballar a duo amb en Juan Gómez a Chicuelo al Festival Internacional de Cinema del 2013 de Panamà i al Festival Grey de Barcelona. Recordem que després també va col·laborar amb la Fura dels Baus, per exemple, el 2015, amb un espectacle que es va estrenar a Singapur. Va fer de talonera de Miguel Povida al Festival Internacional de Música de Cadaqués i també al Festival de Jerez 2016 amb Rocío Márquez en la presentació del seu disc El Niño, al Festival Primavera Sound. Poc després, a través de YouTube, on hi va presentar una sèrie de vídeos amb el seu projecte titulat El malquerer, un àrbum conceptual et amb les relacions tòxiques ma masclistes com a tema principal. Un àlbum que li va permetre guanyar dos premis Grammy Llatins el 2018, aconseguint ser el primer artista nascut a l'estat espanyol a aconseguir aquests guardons amb un sol treball. Un inici d'una carrera emblemàtica doncs, que ens ha portat a recordar avui aquest looks, que si us pot interessar és el disc de Rosalia, publicat, com hem dit, a finals del 2025, que es presentava en cançons com aquesta, en ja enllatgiria la seva essència, que es diu La Perla. L'escoltem també amb el nostre espai. See Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestas nada. No?